Amin. Subhanallah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillahi nhammadhu wa nastainhu wa nastahdihi wa nastaghfiru. Wa nawnuzu billahi min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Mijahdihi Allah, fala mudzillalah. Wa mayyudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallahu wa dahulah syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa as-sahabih. Wa tabi'aina wa tabi'ain tabi'ain wa tabi'ain him bi ihsanin ilah yawmiddin. Raditu billahi rabbah wa bil muhammadin sallallahu alaihi Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la, la tasba' subbakallahu alazim Alhamdulillah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini hari ini Ahad Suatu hari bulan Mei 2011, hari Minggu dan hari Cuti Umum, bersamaan dengan 17, bersamaan 27, jamadil awal. Kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT untuk kali yang kedua. Kali yang pertama, bulan Mas yang lalu. Lebih kurang 2 bulan, hampir 3 bulan Saya berpeluang untuk datang berkuliah maghrib Di surau ini Dan peluang itu terbuka lagi pada malam ini Di dalam suasana kebanyakan Kita Mengambil peluang bercuti ya ada kampung balik kampung dan sebagainya Kehadiran Mungkin agak sedikit berkurangan Demikian juga malam tadi Saya disemenyih Sebelum itu di Kajian Saujana Impian Kebanyakan Yang balik kampung Dah cabut hari Jumaat lagi Kerana besok masih lagi Cuti gantian Walau bagaimanapun Tuan-tuan sekalian ia tidak mencacatkan dari segi program kita Di mana banyak program-program kita dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin Kerana masyarakat di sekitar bandar ini, Tuan-Tuan sekalian Pengalaman saya 10 tahun lebih ...berceramah, berkuliah di kawasan bandar, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Kehadiran masih lagi, Tuan-Tuan sekalian, tidak mengecewakan. Sebaliknya, di kampung pula, Tuan-Tuan sekalian. Saya kadang-kadang datang ke Kuala Lumpur, datang ke Selangor... ...itu kerana hati rasa terhibur sikit. Sebab apa? Surau-surau masih lagi ada pengunjung. Jemaah masih lagi ada, masih lagi ramai... Tapi kalau kat kampung, tuan-tuan sekalian, sedih hati saya. Saya dekat Puala Terengganu ni, tuan-tuan sekalian, tidak ada hari rehat. Jumaat, subuh, duha, khutubah Jumaat. Kadang petang tu ada pula program muslimah pula sebab sana hari Jumaat minggu. kan? Tiga, empat program sehari. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Khamis saja. Ha, itu sajalah yang saya duduk kat rumah. Khamis malam Jumaat. Ha, tu dia. Ha, itu program untuk keluarga. Kemudian tak ada tak ada tak, tak ada satu hari pun yang rehat. Tapi kadang-kadang saya sesedih. Ada surau yang antaranya terpaksa saya tamatkan kuliah. Saya terpaksa kena berhenti mengajar. Pasal kehadirannya tak, tidak sangat tidak menggalakkan. Kadang ada dua orang, kadang ada tiga orang. Ada satu surah tu saya tak pergi sampai hari ni. Saya datang nak mengajar waktu maghrib, pintu pun tak dibuka. Lampu pun tak dibuka. Terpaksa saya kena sembahyang dekat beranda, dekat tangga tu. Kemudian dijumpa dengan saya, Bilal Ma'zim Ma tu jumpa dengan saya, dua tiga hari selepas daripada tu. Ditanya dia kata, kenapa tak datang surat, tak mengajar dekat surat. Saya kata, nak majabat apa kamu orang pandai-pandai semua dah. Dia pula tanya kita, kenapa kita tak datang mengajar. Yang dia tak datang. Dia tak tanya pun dia. Sampai kunci pun tak dibuka, pintu pun tak dibuka, lampu pun tak dibuka. dia Tak datang mengajar. Saya kata, kenapa awak tak tanya, kenapa awak tak datang. Sepatut tanyalah dulu, kenapa awak orang tak datang. Saya yang tak datang, seorang saya tak datang, awak ramai. Jumaah ya, saya kata. Ah ha, tu dia tu tugas Baik. Itulah yang saya kata, ah ha, saya rasa agak gembira bila dapat berpeluang ha, berkuliah di kawasan bandar-bandar. Kalau ada kat kampung but yang adanya dia dah songe-songe dah kata orang. Ha. Yang dah kata siapa tu? Kata Haji Mahfuz, gigit mi pun tak putus dah hak tu. Ha hak gigit mi tak putuslah hak tu yang datang surau. Yang muda-muda tak ada. Yang muda-muda tak tahu mana pergi. Dekat kampung lagi dahsyat. Memanglah hak ada pun hak gigit mi tak putus tu ah. Pun kalau ada ramai tak apa dua orang. Ini ha, inilah dahsyat tu Ustaz. Baik. Pada kali yang pertama dulu saya datang saya baca sepotong ayat daripada Suratul Anfal ayat 2 3 dan 4 mengenai dengan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Itu kali yang pertama saya datang dulu. Saya sebut, berpandukan kepada ayat 2, 3 dan 4 suratul amfal, ada lima sifat ciri-ciri orang-orang yang beriman. Malam ni sambung lagi. Tetapi saya nak peringatkan tuan-tuan balik, lima sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang beriman yang paling awal yang paling besar sekali lah. Tanda lain tu banyak lah. Tanda yang paling besar sekali. Saya Suratul anfal ayat 2, 3 dan 4, buka quran Innamal mu'minun al-lazina iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Wa iza tuliat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-lazina yuqimuna salah. wamimma mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaikahumul mu'minuna haqqa. Lahum darajatuni inda rabbihim wa margfiratun warizukun karim al-ayah innamal mu'minu sesungguh-sungguhnya lima sifat orang yang dikategorikan sebagai orang yang beriman sebab apa tuan-tuan sekalian tidak ada siapa yang tak nak gelaran orang yang beriman ni semua nak semua nak hatta kalau dia kaki maksiat pun dia tak suka Orang panggil kat dia ni penyangak. Orang tak panggil dia ni ahli maksiat dan sebagainya. Kalaupun dia gemar melakukan maksiat. Artinya jauh di sudut hati. Dia inginkan kepada kebaikan. Ingin kepada nama yang baik. imej yang baik. Penampilan diri yang baik. Semua nak. Nak dipanggil orang yang baik. Orang yang baik di kalangan orang Islam ialah orang yang ada iman. Yang dipanggil Allah Zina Amanu Orang-orang yang beriman Cuma tinggal lagi Kita tidak tahu Gagal untuk Mengenal pasti Siapakah yang sebenarnya Sebetul-betulnya Orang-orang yang beriman A kata kamilah orang yang beriman B kata kami C kata eh kami Masing-masing itu berbeza A dengan cara pembawaan A B dengan cara pembawaan B C dengan cara pembawaan C Tak sama Tapi masing-masing mengaku dia beriman Lah Ayah Pen pun mengaku dia beriman tahu tak? Ha. Ayah Pen dengan pengikut-pengikut dia Yang berkerajaan dengan kerajaan langit itu pun Mempertahankan mengaku dia beriman Cuba tuan-tuan pergi kata Awak ni kumpulan tak beriman Apakah tak beriman tu kumpulan yang Kufur, yang kafir, marah dia Cuba tuan-tuan pergi kata kat dia ha. Tak beriman tu Mana boleh jadi kufur, boleh jadi kafir Cuba kata begitu nak tahu Berdengung marah Tuan-tuan sekalian Tambah-tambah kan? ha. lagi di Selangor ni Tuan-tuan sekalian, lagi hebat Di Selangor ni tuan-tuan sekalian Negeri yang termaju Dalam Malaysia dan di Selangor ni Tuan -tuan sekalian, ada yang tak ada di tempat lain ada di Selangor apa yang ada kat Selangor ni ada Rasul dan Nabi yang mengaku diri dia Rasul dan Nabi kan mengaku jadi Rasul, mengaku jadi Nabi kita duduk belah jahat taman Nabi Nabi kita lah Islam, bangsa Arab eh tiba-tiba orang Melayu pula hebat juga Melayu ni rupanya hebat juga Melayu ni Tuan-Tuan sekalian ada juga Nabi dan Rasul di kalangan orang Melayu. Oh dia bertengkar dengan pegawai daripada Jabatan Agama. Dia kata, kamu bodoh. Kamu tak baca ayat quran Yang mengatakan Allah Ta'ala melantik saya jadi Nabi. Jadi Rasul. Tuan-tuan sekalian dia bertengkar. Dengan pegawai daripada Jabatan Halawak Agama. Pegawai kata mana ada awak? Kahar bin Ahmad. Tak ada apa? Ya Allah Ta'ala melantik sebagai Rasul. Dia kata kamu nak cari nama begitu memang tak jumpa kata dia. Nah, dia ada dalam tu, makna dia maksud dia ada dalam tu ah, inilah tuan-tuan sekalian, dia bertengkar dengan pegawai daripada jawatan alam agama mempertahankan dia adalah Nabi dan Rasul di kalangan orang Melayu pun kita belajar Nabi dan Rasul itu mesti seorang lelaki eh tiba-tiba di perak ada mengaku pula wanita hebatlah tuan-tuan sekalian nak ceritanya hak tu pun dia mengaku dia beriman juga dia bertahan dia yang betul. Dia bertahan dia yang benar. Eh ada pula orang ikut dia. Kalau dia seorang tu bolehlah tahan. Ada pula orang ikut dia. Bila dia dakwa dia, dia lah Nabi. Dia lah Rasul. Ada pula orang percaya. Ada pula orang ikut dia. Tak? Dekat Terengganu, tak ada orang jadi Nabi. Tapi orang yang ia Rasul ada. Nama dia Rasul. Tapi dia mengaku awal-awal. saya tak ada wahyu dia datang duduk kat taman wahyu pun dia tak dapat wahyu dia kata, sebab nama dia saja rasul tuan-tuan sekalian, jadi yang pertamanya Allah Ta'ala sebut ciri sifat orang yang beriman itu ada dalam ayat yang kita bacakan tadi saya nak ulang balik pasal nak kaitkan dengan apa yang saya nak sebut pada malam ini tanda yang pertamanya orang yang beriman itu, al-mu'minun itu Allah Dina Izazukirallah wajilat kulubuhum itu tanda yang pertama orang yang beriman sensitif peka. apabila disebut nama Allah disebut saja nama Allah hatinya akan rasa gemetar ekoran daripada dia kenal Allah Taala dan timbul rasa takut kepada Allah Taala itu yang pertama ni tak kira siapa ni tak kira dia ha? orang kampung tak kira dia orang bandar. Tak kira dia ulama, Tak kira dia orang jahil. Asal saja dia tu ada iman di dalam hati. Mendengar saja Allah. Dia tahu Allah itu Tuhan. Al-lafzul jalalah. Al-lafzul jalalah. Wajibal wujud. Zat wajibal wujud. Yang maha gagah. Maha agung. Maha perkasa. Bila saja dia dengar sebutan nama Allah. Tidak ada ruang untuk dia nak tunjuk action. Tidak ada ruang untuk dia tunjuk something. Kerana kalau dia tunjuk something, Allah Ta'ala lebih something lagi pada dia. Ah ha, tu timbul pulak cerita Tuhan Samseh itu. Mana kalau dia kata aku dia kuat, Tuhan lebih kuat. Kalau dia kata aku pandai, dia lebih pandai. Tuan-tuan sekalian. Amerika boleh tepuk dada. Dia boleh bom negara Afghanistan Kerana nak buru Osama bin Laden. Tuan-tuan sekalian. Amerika boleh ha, datang menyerang, meruntuhkan kerajaan Saddam Hussein di Iraq. Tetapi Allah Ta'ala tunjuk dia punya kekuatan dalam masa yang singkat. Tuan -tuan Ribuan manusia, rakyat Jepun tuan -tuan sekalian, hilang akibat gegaran gempa bumi tsunami yang melanda negara matahari terbit. Demikian juga. Allah Ta'ala kenakan ribut dan sebagainya. Yang Melanda, Amerika dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, kamu tunjuk kekuatan kamu, aku lebih kuat. Kamu tunjuk gagah, aku lebih gagah. Kamu tunjuk bisa, aku lebih bisa, Tuhan kata. Kamu tunjuk something, aku lebih something lagi, Tuhan kata. Jangan nak tunjuk lebih dengan aku. Bila mari datang perasaan-perasaan seperti itu dalam hati kita. Tuan-tuan sekalian, tidak ada ruang untuk kita tunjuk keangkuhan kita di hadapan Allah SWT. Melainkan kita kena tunduk kepada Allah SWT dengan erti kata, kita menjadi orang yang sangat-sangat takut kepada Allah SWT. Takut dalam erti kata melaksanakan apa yang diperintah. Bukan kita takut pada orang yang garang, orang yang bengking. Kita takut ke anjing yang garang, kita lari jauh. Betul tak? Ada anjing garang dekat sini. Tuan-tuan ada dicambak ataupun dilepaskan. Memang kita tak akan pergi dekat. bimbang takut kena gigit. Kita lari jauh. Tapi kita takut dengan Tuhan tak boleh lari jauh. Lagi takut dengan Allah Ta'ala lagi kena masuk dekat. Kan? Ada pun anak takut dengan mak bapak ni dia tak masuk dekat. Itu anak. Dia takut dekat mak bapak dia dia lari. Silap-silap lempang, silap-silap kena penampak. Ha? Naik penongkoy atas muka. Anak tak berani masuk dekat. Tapi kita dengan Tuhan lain. Allah Ta'ala ni makin kita dekat dengan dia, makin dia sayang kat kita. Makin kita takut dekat dia, makin dia lemah-lembut dengan kita. Ini Allah Ta'ala. Jadi, ha? akan tertanam rasa takut, gemetar hati, bila mana seorang itu mendengar sebutan nama Allah. Itu sifat yang pertama orang yang beriman. Rekas yang nak sebut. Ha, ulang balik pada kali yang pertama dulu. Yang kedua waizatuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah bertambah-tambah subur imannya. Dengar ayat Quran bertambah subur. Nah, ha, bukan kita dengar ayat Quran lentuk. Ah. Ha, ha, ah, lentuk tuan -tuan Inilah di antaranya saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Ya mana kalau orang tu Tidak ada Dalam hati dia kefahaman dia yang seperti ini Dia dengar ayat Quran Dia rasa boring nah. Sebab itulah tu kalian Kalau hari jumaat Kalau setengah-setengah masjid Setengah-setengah tempat jumaat lah ha? Mengapa Sebahagian daripada makmum Hari jumaat Tidur Waktu khatib berkhutbah. Waktu khatib berkhutbah, kenapa tidur? Sebab yang pertamanya, mungkin dari segi cara dan nada yang dibawa oleh khatib berkenaan. Setengah-setengah tempat kalau kampung, khatib orang tua-tua. Era zaman 60-an pokye-ye dulu. Pakai apa? Pakai spek mata hitam tu. Tuan-tuan dengan lagu cara bacaan zaman dululah. Berlagu-lagu. Tuan-tuan sekalian. Kan. Inna Allah wa malaikat <Sangat> tahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Sallu alaihi wa sallimu tasliman. Eh kalau setakat baca matam Arab tu. Eh okelah baik lagi. Patut pun kita baca dengan baca ayah. Yang baik-baik bertaranung. Tapi dalam bahasa Melayu pun dia teranu juga. Yang dia terjemah translate tu pun dia Melayu dia dia teranu juga. Sesungguhnya Allah dan malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman berselawat serta mengucap salamlah kamu ke atasnya. Kan? Bila dia buat gitu, orang pun lentuk okay sekali dahi mencecah ke lantai. Berserta dengan air buluknya sekali keluar. Ya, tuan-tuan sekalian. Tak tahu apa yang dibaca tu, tak tahu, tak sampai. Tak menyelinat masuk ke dalam hati. Itu dia. Sebab itulah, ada orang cerita kat saya, dia kata kalau ada orang penyakit, payah tidur. tidur. Payah tidur. Kiri tak kena, kanan tak kena. Tuan-tuan sekalian, koh tiga pagi masih lagi tak dapat nak tidur, nak lelakkan mata. Hari Jumaat bawa ke masjid. Tidur dia. Tidur dia. Tuan-tuan kan? Haa... Kemudian saya nak sebutkan, Ayat Quran yang dibaca itu, Boleh menyuntik semangat. Kalau sekiranya dia faham, Bila dimana dia dengar ayat Quran itu, Dia rasa bersemangat. Bukan, bukan rasa lemah semangat. Bukan, tapi rasa bersemangat. Pasal apa? Sifat orang yang beriman itu, Mendengar ayat-ayat Allah, Bertambah-tambah subur imannya. Bukan dia dengar lagu Dundang Sayang Bukan dia dengar lagu Joget Lambak Baru dia naik semangat berdiri bulu tengkuk Kan? Haa. Tapi dia dengar ayat Quran itu Bertambah-tambah subuh segar Haa, Ini sifat yang kedua Yang ketiga Sifat yang ketiga Orang yang beriman ini mesti kena ada tawakal Tawakal Kerana apa? tawakal itu ada Sesatu perkara yang dia buat, dia serah kepada Allah Ta'ala, selepas daripada dia berikhtiar, berusaha, dan keputusannya dia akan reda. Kalau keputusan itu mengembirakan hati dia, Alhamdulillah. Kalau keputusan itu tidak mengembirakan hati dia pun, Alhamdulillah itu keputusan Allah Ta'ala. Aku dah ikhtiar, aku dah usaha dah. Itu tawakal. Tetapi kalau tawakal dengan tidak ikhtiar, tak boleh. Dia kena ikhtiar dulu. Kan? Nak keluar daripada rumah, pintu rumah jangan dibiarkan terlopong begitu. Lebih-lebih lagi dekat bandar dekat kampung, putus sekalian. Sekarang ni tak selamat. Baru ni dekat rumah saya, tuan-tuan sekalian. Sebelum daripada itu berlaku kecurian di masjid. Orang datang mencuri di masjid. Masjid pun dah haro curi dah sekarang ni. Dan saya ingatlah tidak ada lagi negeri yang pertama-tama canggih di dalam kerja mencuri ni. Melaka Terengganu. Todos clear. Pukul 4 pagi pencuri cuba pergi kopit apa tu? Mesin ATM kepunyaan Ion Bank dekat bandar Kuala Terengganu. Bawa budoza. Pencuri hebat tak hebat bawa budoza. Tu bawa apa tu? Yang case tu, case. Ha bawa kes tu pergi pecahkan dinding tu nak nak nak nak buat lari tu pukul 4:30 pagi nasib baik petroka, polis lalu hal ni buat kerja pukul 4 pagi ni oh dia kata kami ni kontrak nak repair apa sekali Polis kata repair apa pukul 4 pagi harap orang lain yang lalu lalang orang lain tak tak tak kisah tak ambil peduli sebab dia buat kerja tu macam macam kontrak kontrak yang repair bangunan tu dia letakkan dengan kon nak ha, lalu lintas jalan dan sebagainya tu. nak kontrol dan sebagainya macam orang repair jalan ada kon diletak tu kereta untuk nak lalu apa semua sekali wal nak angkut tu nak, nak nak cabut mesin ATM tu dalam tu duit banyak Tuan-tuan sekalian mana nak cari canggih macam Terengganu orang mencuri hebat tuan-tuan sekalian kan yang kedua Tuan-tuan sekalian -tuan Baru ini berlaku Benda yang sama juga Di mana sungai Sengibuluk ke mana Di Selangor Tuan-tuan sekalian -tuan Itu pun saya kata Ajaran daripada Terengganu juga Sampai sini Tuan-tuan sekalian -tuan Canggih Dalam bak mencuri ini ha, Itu dia Jadi Kena tawakal Dengan ikhtiar Jangan tak ikhtiar Nak keluar daripada rumah Pastikan Rumah kita dulu Berkunci ha, Ada kunci tambahan pula Dan sebagainya yang saya kata berlaku dekat-dekat besut baru ni tuan-tuan sekalian di masjid yang buat lari tong apa tu yang tong besi tu ha? itu lama dah baru ni dia curi apa pengusuh mayat tu pengusuh mayat keranda tu yang buat dengan besi seti tu ya Allah saya kata kita tengok pengusuh mayat tu pun datang ke insafan bila aku nak naik atas kan dia boleh pergi curi barang tu pergi potong jual Buat besi buruk. Pengusuh mayat tu dia boleh curi buat lari. Tak terfikir dalam kepala dia. Aku satu masa nanti nak naik atas tu. Dia tak terfikir tu. Tuan-tuan Dia pergi curi tu pengusuh mayat. Yang terbaru sekali minggu lepas penutup longkang. Penutup longkang ni. Agni tuan dia buat malam malam hilang. Besok buat lari pula lusa hilang. Penutup longkang tu pun hilang. Tuan-tuan Ya tentu longkang nak buat macam mana tak akan nak kunci juga. Kan? Ha tu. Nak ceritanya Tuan Taslian, nak ceritanya kita kalau boleh ikhtiar, ikhtialah. Ha barulah ha kena dengan kehendak tawakal. Jangan berikhtiar dengan tidak ber, ber, bertawakal, dengan tidak berikhtiar. Mestilah ha, bila kena penyakit, ikhtiarnya berubat. Jangan serah pada Allah Taala tawakal dah lah. Bujur lalu lentang patah semua bedal, tak ada pantang larang. Tuan-tuan sekalian, kan? Tak boleh. Ikhtialah. Ha, jaga makan, jaga kesihatan, selalu dapat rawatan, ha? dan sebagainya, makan ubat-ubat mengikut peraturan dan sebagainya. Itu ikhtiar. Jangan tawakal saja tak ikhtiar. Sifat orang beriman ialah bertawakal. Allazina yuqimuna solah yang keempat. Orang yang beriman itu mendirikan solat. ...mendirikan sembahyang. Kalau dia tak semayang, tak beriman dia. Tak beriman. Amazak yang lain... Ha, ...Maliki, hanafi, Hanbali... ...Wahabi dan sebagainya... ...tutup sekalian... ...mereka bertegas mengatakan... ...orang yang tak semayang ini... ...ilah kafir. Pasal apa? Pasal dia engkau perintah khatai Allah Ta'ala... ...Aqimus Salah. Tiba-tiba dia tak semayang. Tapi Imam Syafi'i kata... Ha, Imam Syafi'i kita ni lebih lembut. Lebih lembut. Pendekatan dia lebih lembut. Approach dia. Lebih lembut lagi. Kata Syafi'i kalau dia engkau tolak. Baru kafir. Tapi berapa ramai orang tak semayang kerana jahil. Berapa ramai orang tak semayang kerana tak pandai. Tak belajar. Maka taklah boleh kita kata kafir walaupun dia tak semayang. Tapi fasik. Fasik, fasik ni adik tiri je. Adik tiri kepada kafir je. Fasik. Fasik ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu makna apa fasik ni, eh, tak kurang juga. Fasik ni tuan-tuan sekalian, dia sampai ke tahap boleh hilang kelayakan-kelayakan yang patut ada pada dia. Umpamanya, dia hilang kelayakan menjadi wali nikah. Untuk anak dia. Ingat tu. Kalau dia tak semayang berlaku jujur lah. Cakap tu terang dengan imam nikah, Saya tak boleh jadi wali walaupun saya ayah dia. Pasal? Pasal saya tak semayang. Hukum kata orang tak semayang fasik, Saya fasik. Habis siapa? Siapa nak mengaku? Nikah anak bukan main. Pakai baju Melayu, pakai setanjak, pakai songkok. Bawa kerih pula. Tuan-tuan sekalian. Ha. Kerih pula, kerih tak ada sarung. Siapa nak mengaku diri dia fasik? Oh bukan main. Siapa wali? Sayalah wali. Sebagai sebagai ayah. Dia tak semayang. Ha, dah. Fasik dah. Jadi wali. Bila jadi wali, mengikut Mazhab syafi'i kita, wali adalah satu yang wajib. Syarak sah nikah. Mesti kena ada wali. Ini imam-imam syafi'i kita. Siapa orang yang, yang boleh jadi wali? Ayah dia. Boleh jadi wali. Haa? Adik beradik lelaki dia, saudara lelaki boleh jadi wali. Bapa saudara dia boleh jadi wali. Saya baca dalam satu kitab fiqh sekalian. Kalau tak ada sangat wali, adik beradik tak ada, ayah tak ada, bapa saudara tak ada, sepupu boleh jadi wali. Sepupu. Wali boleh jadi sepupu. Ha? boleh wanit sepupu boleh jadi wali. Ini saya baca dalam satu kitab. Tetapi syarat dia nya sepupu tadi mestilah lelaki kepada bapa saudara lelaki tak boleh sepupu daripada mak saudara tak boleh itu saya baca dalam satu kitab fiqah ha? eh kalau tak ada dah semua dah habis dah saya belum jumpa lagi lah belum pada ni tapi bila saya baca dalam satu kitab kitab lamalah saya jumpa di mana sepupu yakni anak lelaki kepada saudara boleh menjadi wali bila mana tidak ada langsung yang boleh jadi wali bila habis tak ada naik wali hakim lah maknanya kalau dia fasik dia kena cakap tu terang orang lain kena jadi wali bagi pihak anak saya sebab saya fasik kan tak kira lah orang lain tu sampai ke tahap wali hakim pun tapi berapa ramai bapa kita yang jadi wali anak kemudian bila ha, menikah tuan-tuan sekalian dia anggap pernikahan itu sah Sedangkan menikah itu tak sah Bila menikah tak sah Perhubungan tidak sah Bila perhubungan tidak sah Lahirlah anak yang tidak sah Inilah yang jadi masyarakat Kita jadi rosak Jadi musnah Dan sebagainya Salah satu sebablah Puncanya Kadang-kadang Orang tak sembahyang Datang daripada golongan tak sembahyang Yang fasik ni Tuan-tuan sekalian ah, Ini dia Jadi sembahyang itu ha, Tanda Sifat orang-orang Yang beriman Tu dia yang ke ya yang keempat ya kelima wa mimma razaqnahum yunfiqun sedia menginfakkan hartanya pada jalan Allah taala untuk jalan Allah taala hartanya ada sebahagian daripadanya disumbangkan untuk jalan Allah taala sama ada kecil maupun besar tuan-tuan sekalian infak harta untuk jalan Allah taala itu dia Kemudian tatasurat ulai kahumul mu'minuna haqqan itulah sebenar-benar hakiki orang-orang yang beriman darajatun indarabbihim mereka itu akan diangkat darajat oleh Allah taala ke makam yang lebih baik yang lebih mulia yang terpuji wa maghfirah diberi keampunan oleh Allah taala wa rizqun karim dan dianugerahkan rezeki yang mulia oleh Allah taala bukan rezeki yang buruk Bukan rezeki yang tidak baik. Punca rezekinya daripada rezeki yang mulia. Yang halalan. Halal lagi baik. Halalan payibat. Ana ha, Kita sekalian. Dia. Makanan rezeki ini tuan sekalian. Kadang-kadang ada yang halal. Tapi tak buat apa baik. Halal. Tapi tak buat apa baik. Ha, cuma, contohnya kita makan benda makruh. Kita makan benda makruh. Kan. Kita makan apa. Petai. Jering. Jering. Nah, kalau belah Kelantan ni budu belacan. Tuan-tuan sekalian. Nah, jadi ni. Ha, makanan begitu, yang dipanggil makanan yang baik. Eh, budu ni khasiat baik. Baik. Para pengkaji buat kajian, budu ni memang khasiat cukup bagus. Cuma saya malam ni tak bawa lah budu. Tuan-tuan sekalian. Kalau saya bawa budu mungkin tentuan malam ni. Ha, habis saya bawa. Ha, tapi saya tak bawa lah. Memang saya tak bawa pun. Dulu-dulu pun memang saya tak bawa. Tuan-tuan sekalian. Sebab ada orang suka ada orang tak suka. Kan? Ha, begitu. Tetapi dia makro. Dia makro. Termasuk juga benda makro ni, Tuan-tuan sekalian. -tuan. Kita makan benda tu. Benda tu. Benda yang kita pakai api. Kan? Letak kat mulut, tarik letak kat mulut, cucuh dengan api tu. Kan? Ha, berasak tu. Kan? Macam kereta api tanah Melayu. Berasak tu, sekalian. Kan. itu benda makruh walaupun ada majlis fatwa kata merokok adalah haram pasal dia menakwil menakwil dari sebatang rokok mudarat dengan manfaat mana lebih banyak memanglah banyak mudarat daripada manfaat racun tikus narkotin ta pengawet mayat macam-macam lagi tentu racun dalam sebatang rokok ada 313 racun dalam sebata rokok berbanding dengan manfaat manfaat tak banyak ada orang kata apa manfaat awak isak ok oh dikata hilang mengantuk mata itu jelah hilang mengantuk mata kan ma mudarat mudarat mudara lebih banyak tetapi benda tu tetap makruh benda makruh maknanya halal bila kita tak takwil akan keluarlah mudarat bila mudarat lebih banyak daripada manfaat hukumnya haram tapi kalau kita nak isap juga, nak makan juga, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan apa? Jangan cuba cari, jangan cuba cari alasan lah. Jangan cuba aduk cukir keluar lah. Kalau kita nak juga. Pasal apa? Hukum masa dia makruh. Nah, minta maaf cakap saya pergi ke Sumatera. Sekasatu pasang tren. Pengajian pondok di sana. Tahu-tahu sekalian? Ha? Ada satu tempat tuan guru mengajar. Dia mengajar bukan lagi macam kita ni mengajar dalam surau. Kita ni mengajar dalam surau. Ramai-ramai makmum anak murid mendengar pun setakat mendengar doa beranda kat luar begitu je. Kan? Tapi sana Tok Guru mengajar di beranda. Tak mengajar dalam surau ni. Ya saya pergi tu lah. Tok Guru mengajar di beranda tu. Anak murid tuan-tuan sekalian tu beribu-ribu tu dalam kawasan kebun kelapa. Anak murid cukup ramai. Kalau tuan-tuan nak tengok suasana tu ada dua tempat saja hari ni. Tuan-tuan sekalian, yang ini di Terengganu di Kelantan. Terengganu ada dua tempat. Satu di tempat Tukgu Haji Hadi di Rusila. Dua tempat tempat ar ar ar arwah Tuan Guru Haji Ahmad di Merbau Patah, Jalan Kuala Berang. Sekarang ni anak dia yang mengajak. Ha, dia dah meninggal arah. Dua tempat saja di Terengganu. Ha, ataupun kalau kita nak kata yang ketiga tempat Tuan Haji Harutai di Mani Kuala Terengganu. Tuan-tuan sekalian, malam tadi PM ada datang melawat tempat tu. Ha, dia nak tengok tempat tu. Malam tadi dia pergi melawak. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua di Kelantan. Ha, di Kelantan dalam bandar kota baru tu. Kita boleh tengok suasana manusia penuh. Tuan-tuan sekalian. Tempat lain tak jumpa. Tempat lain macam saya kata tadi, Kadang-kadang Tok Guru dengan anak murid. Tok Guru seorang anak murid seorang. Kan? Ha, ha, ha. Ha? Tapi saya pergi ke tempat tadi. Di Sumatera tadi. Tok Guru mengajar di beranda. Anak murid tu beribu tu dalam kawasan kebun kelapa tu. Tok Guru sambil baca kitab tu, call Allah, call Al Nabi. Di tangan tu gudang garam. Di tangan tu rokok keretak. Tuan-tuan sekalian, sambil tu call Allah, call Al Nabi tu Tok Guru. Bila Tok Guru buat begitu, Tuan-tuan sekalian. Pepatah Melayu kata, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Bila Tok Guru isak rokok, anak murid di belakang tu macam orang bakar sampah tok guru anak murid di belakang tu macam bakas sampah asap berko-ko-pupuh asap ha. pasal apa pasal tok guru tu Kalau Allah kalau nabi tu gudang garang duduk kat celah jari tu tahu-tahu sekalian pasal apa tok guru boleh pasal dia kata wrok tu makruh makruh kan ini desa lah sebab benda tu tidak tidak haram jadi benda tu halal tapi tidak baik nah ha. benda halal tapi tidak baik Termasuk juga saya kata tadi Kita makan petai jering Benda tu halal Tak baik Pasal apa? Mungkin menyebabkan ada bau yang tak apa-apa Selesa Kan? Itu aje lah Sebab tu dalam ha, Dalam Islam ni Sejenis bawang Yang gemar dimamah oleh orang Arab zaman dulu Dia panggil tof Ini macam bawang besar Dia mamah bawang besar macam kita mamah buah epal tu Dalam kitab pekah kata ma, Makan bawang tof itu makruh hukumnya Walaupun halal tapi tak berapa baik. Ha. Ha. Halal yang baik ni benda yang halal yang baik. Dan halal tu pula tuan-tuan kadang-kadang. Bukanlah halal itu jenis-jenis binatang yang halal. kan? Jenis binatang yang halal. Makan apa? Ha? Daging ayam. Daging lembu. Ikan. Beluk dan sebagainya. Itu benda yang halal. Nah, ha. Benda yang halal. Kadang-kadang cara tu pula... Boleh jadi benda yang tak halal jadi haram Saya pernah tanya satu ketika Kita nak makan daging saya kata Kita nak makan daging Biasa kita belilah kat pasar ke Kita sembelih sendiri ke dan sebagainya Katalah kita jumpa Ayam ke lembu ke kambing ke Tegolek tepi jalan Saya selalu sangat ada ulang alik Kuala Lumpur, Kuala terengganu, Ada lembu, ada kambing Tegolek, tipi jalan, tonton sekolah dilanggar lori dan sebagainya. Saya tanya jemaah dalam masjid dan surau yang, yang saya berkuliah tu. Saya kata boleh makan tak? Semua kata tak boleh. Semua kata tak boleh. Boleh makan? Tak Tak boleh. Boleh makan? Tak Tak boleh. Semua kata tak boleh. Baik, saya kata boleh. Apa pula ustaz kata boleh? Kamu benda tu haram saya kata. Eh kata lembu saya kata. Yang tak boleh makannya saya kata benda haram babi. Sekarang kata lembu. Dia kata betul lembu tapi dia mati dilanggar oleh Kereta bukan mati kena sembelih. Habis kata tak boleh makan ke? Tak boleh lah Ustaz. Eh kalau saya ambil, saya potong, saya goreng, saya gulai, saya makan. Boleh tak? Eh kalau nak makan boleh. Memanglah saya kata kalau nak makan boleh. Tapi yang haramnya hukum. Kalau nak makan boleh. ya haramnya hukum. Siapa yang kata haram? Agama kata haram. Hukum kata haram. Halal. Tuan-tuan ha. sekalian Kita pergi Jakarta Masuk dalam kawasan pasar Tempat dia jual makanan-makanan Yang dah siap dah ni Macam tempat kita lah Pasar-pasar malam dan sebagainya Ada ayam panggang Ada itik panggang Ada ikan panggang Tuan-tuan sekalian ha? Termasuk adanya kodok panggang Kodok panggang ha. dah ia hapun Sekalian pergi cokit ada jual kodok Pergi kuantan ada jual kodok Kan kodok panggang saya tanya dia saya kata wak dia pakai songkok jawah tu kan pakai songkok jawah tu saya kata wak ha, ayam dia dia dia sedang ah ha, panggang ayam belah sana kodok panggang saya kata wak ayam ni halal ke kan? saya tahu dah ayam dah tapi hati kita waswah halal ke haram ke nah, kita bimbang waswah tanyalah dia halal ke wak tanya dia Oh, dia kata halal Pak, enggak dicuri. <San> halal Pak, enggak dicuri. Dia kata, Kalau tak curi tu halal lah. Eh? Tak kira lah cara bagaimana ketuk dengan kayu ke. Tuan-tuan sekalian -tuan balik dengan batu ke. Kan? Ha, tu dia. Baru-baru ni, Tuan-tuan saya pergi ke Sarawak. Ha, saya pergi ke Sarawak. Tuan-tuan janganlah tanya sebab apa saya pergi Sarawak. Ha, saya pergi Sarawak tu kerana saya sayang Sarawak. Kan? TV duk. Sayang Sarawak Saya Sarawak Saya pun pergilah ke Sarawak Kerana saya sayang Sarawak Saya pergi Sarawak Saya pergi grup yang kedua Grup yang pertama Grup yang kedua Terakhir dua hari Sebelum Sabtu 16 hari bulan 14 hari bulan Tugasan saya habis Kerana akan disambung oleh Petugas grup yang ketiga Yang baru sampai Yang diketuai oleh bekas Ahli Parlimen Kuala Nerus Bekas YB Syukrimun Tuan-tuan sekalian Menyambung tugas saya pula saya ambil kesempatan dua hari tu. Menyeberang masuk ke negara sebelah tu. Sebab apa? bak kalau tak pergi tak ada peluang dah nak pergi. Saja-saja nak pergi tak pergilah. Dah ada peluang saya pun masuk. Beli tekit bas tuan-tuan sekalian. Ha? Melepasi sempadan terbedu. Ha? Lepas itu. Bandar pertama dalam wilayah sebelah sana. dipanggil panggil bandar Antikon. Bandar Antikon. Di bandar Antikon tu masih lagi ada surau. Masih ada lagi surau. Menunjukkan masih lagi ada orang Islam. Melayu. Tapi Melayu Indo lah. Tuan, -tuan sekalian. Masih lagi ada orang Islam. Pasal surau. Bukti sebagai orang Islam masih ada. Tapi selepas daripada Antikon tu sekalian. Gereja, gereja, gereja, gereja, gereja, gereja. Setiap satu, satu setengah dua kilometer gereja, gereja, gereja, gereja. Gereja panjang-panjang. Tapi Melayu. Melayu Melayu Hindu lah Geraja Kubur Kristian ni Berderet jalan. Kubur Islam tak berapa ada Sepanjang jalan Satu ketika tu bah berhenti dekat satu tempat Nama dia Roda Minang Saya tak gamak nak makan Orang yang makan Saya tak, berapa, tak gamak nak ambil makanan Walaupun ada ayam Walaupun ada ikan Tapi saya tak ambil Saya rasa tak Was-was Tak selera Tuan-tuan Pasal apa? Sepanjang perjalanan tu saya tengok Geraja, geraja, geraja, geraja Dan sepanjang perjalanan tu Rumah-rumah penduduknya Dia belayam Dia belayitik Dia belayangsa Ada juga yang saya jumpa Bela kerbau pendek Bela binatang tu Macam dia belayitik ayam je Duduk berkeliaran depan rumah Kadang panjat naik atas Beranda rumah Atas tangga dan sebagainya Duduk meraguk rumput depan rumah, belakang rumah Binatang tu Kita tengok pelik Kita tengok luar biasa lah Sebab kita tak biasa tengok begitu Nah, ah, ini tuan-tuan sekalian Dan berkaitan dengan benda tu juga Tuan-tuan sekalian Ada kawan saya dekat Sarawak baru ni 8 tahun dah masuk Islam Dia pernah ha, Mendapat latihan perguruan di Terengganu Kemudian bila saya pergi Sarawak dia ajak saya pergi rumah dia. Bila saya pergi rumah dia di belakang rumah dia tu ada dua reban. Saya kata kat dia satu cikgu, ada belakang kambing ke? Saya kata kat dia. Dia kata kambing tidak tapi ada lah belaan tu kata dia. Ha. Saya kata hari ni nak silak-silak ha. kata dapat dapat makan daging free lah kata. Kan? Kalau kambing kambillah mana tahu tak ada jamnaparihe ke aka be boy ke kaprima ke kan saya kata cikgu bela apa oh dia kata saya belah heh Saya kata cikgu bela babi saya kata kat dia dia dah islam 8 tahun dah masuk islam saya kata cikgu bela babi dia kata usak janganlah terkejut saya bela bukan untuk makan saya tahu tak boleh makan haram saya bela untuk jual je saya bela untuk jual je dia kata Maknanya dalam kepala dia Jual tak haram Makan saja haram Duit yang dijual daripada jual benda tadi tu Tak ada apa-apa Sebab duit yang kata dia ha, Ini terus sekalian, tak fahamnya Duit daripada jual babi Tak apa, pada dia Nak? Sebab tu dia boleh ternak babi Dia kata, saya tak makan babi Saya cuma jual je Ya lah bila awak jual duit, awak, -awak beli makanan Kan Daripada jual binatang yang haram tadi jadi, halal yang tayyibah. Ha? Benda yang halal, benda yang baik, tuan-tuan sekalian, perlu. Ha? Seorang itu, amalkan dalam kehidupan. Itu dia. Ha? Ula'ikahum minunahakolahum darajatun inda rabbihim wa maghfirotun warizqun karim. Rezeki yang mulia tu, Yang Allah Ta'ala, apa tu? Apa Apa, apa, apa nee, uh suruh kita usahakan, suruh kita dapatkan suruh kita cari, kemudian daripada lima lima sifat ciri-ciri orang yang beriman yang nak kita buru yang nak kita cari dalam kehidupan kita ni untuk apa sebenarnya untuk apa kita nak jadikan kita orang yang beriman, yang pertama sekali untuk bekalan akhirat pasal ni tak selesai di sini kita tidak akan berakhir di dunia ni tapi kita akan sambung lagi kehidupan kita di akhirat selepas mati sebab dunia ini bukankah tempat yang terakhir dalam hidup kita kita mati seketika kita akan dibangkitkan semula untuk hidup yang abadi tentunya kita nak kepada bekalan yang mencukupi untuk dapat bekalan tadi persediaan tadi kena buat maka persediaan itulah yang saya kata penting untuk kita melengkapkan diri sebagai orang-orang yang beriman kerana apa? Kerana bila kita sampai sana dah Tidak ada lagi peluang untuk kita nak Repair diri Tak ada peluang lagi kita untuk nak Elokkan diri kita Kerana apa yang kita lakukan di muka dunia inilah Yang akan kita jadikan modal kita Untuk akhirat kita Kalau kita banyak bawa modal Tuan-tuan yang baik Maka kita akan berpeluang untuk dapat kehidupan yang lebih baik di sana Kalau kita banyak bermodalkan keburukan kejahatan Maka ha, peluang kita untuk dapat syurga sebagai tempat yang terbaik Mungkin tipis tuan-tuan sekalian Maka kerana itu Nabi beritahu kepada kita dalam subah hadis Nabi kata ada tujuh sifat-sifat orang-orang yang mendapat tempat yang baik dengan la perkataan mendapat laluan mudah ke syurga. Yang mau orang nak. Saya percaya tak ada orang yang tak nak pergi syurga. Kadang orang sini nak ke neraka. Tak ada. Nak? Hatta kalau kita tanya kaki maksiat pun dia nak syurga? Tanya orang gila tapi jalan pun dia nak syurga. Ha, dia nak pergi syurga. Walaupun tertas sekalian, ha, nak pada syurga tidak ada orang yang boleh menentukan tak ada orang yang boleh menentukan siapa syurga, siapa neraka saya pernah, tuan-tuan sekalian baca dalam suak khabar ke majalah ke dengar orang berkuliah, dengar orang berceramah. ada ha, yang kita jumpanya dia kata, selalunya dalam suak khabar lah tidak ada ha, orang yang boleh menentukan syurga neraka seseorang syurga neraka ni kerja Allah Ta'ala tuan-tuan pernah dengar tak? muslimat pernah dengar ada orang yang berkata kerja syurga neraka ni bukan kerja kita. Kerja Allah Ta'ala. Pernah. Baru lagi saya dengar seminggu dua lepas. Ada orang kata ah syurga neraka ni kita tak boleh nak janji ke orang. Sebab bukan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Sedara dihormati dan dikasih sekalian. Saya nak kait sikit dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Bila mana ada. Media, soal khabar, TV, radio dan sebagainya. Sia kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Nah. Saya nak kait sikit tuan-tuan sekalian. Apabila ada seorang sahabat kita. ah, ha? Yang mana sahabat ini tuan-tuan sekalian. Ini gambar dia. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia ni. Sekali pandang. Apa? Ulama Iran. Nampak macam mullah. Nampak macam mullah Iran, Tuan-tuan sekalian. Ulama Iran. Dengan serban yang besar. Sekali pandang pula, nampak macam kabur jual kapek. Tuan-tuan sekalian, Afghanistan, kan? Sekali pandang pula, nampak macam India Muslim. Rupa dia ni, dengan hidup mancungnya, dengan raut wajah dia, dengan dia punya ni, jangguk jambang dia ni tuan-tuan sekalian. Ni dia. Tapi tuan-tuan sekalian, dia original Melayu. Dia orang Melayu. Siapa nama dia? Nama dia Lokman. Nama dia Lukmanul Hakim, Lukman nama dia. Orang Kelantan. Nama dia Lukman. Apa kerja dia? Kerja dia ialah seorang selebriti, artis. Dialah pelakon, dialah pelawak, dialah penyanyi. Dia pencipta lagu, dia penulis lirik lagu. Dia buat drama. Tahu tak sekalian? Ha? Dia buat program-program hiburan. ...selebriti. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Lokman. Ini Lokman. Yang kita duduk dengar lagu Isabella, Isabella. Inilah penciptanya. Kita duduk dengar lagu saya pun suka dengan Isabella, Isabella. Tak tahu siapa yang buat. Inilah pencipta lagu Isabella, tuan-tuan sekalian. Sudara Lokman. Dia kata, dunia artis ni dalam genggaman saya. Saya tahu kehidupan artis. Siapa dia artis, kata dia yang hidup. Berpoyar-poyar. Sampai bini pun boleh bertukar. Dia tahu. Saya tahu. Kata dia, boleh bertukar suami, bertukar bini, kata dia. Dunia artis, saya tahu, saya Arif, kata dia. Timbul keisafan dalam hati saya, sampai bila, kata dia, saya nak bergelumah dengan kehidupan seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak saya, masa depan anak-anak saya? Bagaimana kalau saya mati? Ah? Eh, ha? Dia kata, saya sangat takut kepada neraka dan sebagainya. Akhirnya, saudara Lukman, ubah. Daripada pakai seluar jin, seluar... ...yang bergambut-gambut, berutak... ...tuan-tuan sekalian, bertukar imej... ...tukar keterampilan diri... ...ini sedara lukuman... ...kan... ...ramai dah sebelum daripada itu... ...ramai dah... ...ada yang sampai akhir, ada yang separuh jalan... ...kan... ...yang sampai akhir ada... ...kita tak jumpa sekarang ni mana dramatis... ...mana pelakon filem Sabri Fadil ...tak jumpa dah... ...kan... ...pasal apa? ...pasal dia tinggal dunia artis tahun... Lapan akhir lapan puluhan. Awal sembilan puluhan. Dia masuk jemaah tablik. Kemudian tak tahu hilang pergi mana. Tuan-tuan sekalian. Menghilangkan diri. Kan? Ada pun Tuan-tuan Ustaz Syikal. Seorang penyanyi. Pop. Tuan-tuan Telah menyertai jemaah arqam Alhamdulillah. Nah. Ramai lagi kawan-kawan kita yang mula berjina Antaranya razi daripada kumpulan Malisa. Eh? Ringo. May. Haa? Eh? Dan ramai lagilah arti-arti ni total sekalian. Yang telah pun berjinak-jinak dengan aktiviti islamik ni total sekalian. Saudara Lokman telah total secara 100% tinggal dunia berkenaan kerja-kerja dakwah. Ni saudara Lokman. Apa yang saya nak sebut total sekalian. Komen-komen daripada orang lain. Komen orang lain. Siapa yang komen? Macam-macam. Ada yang komen itu penulis-penulis penulis pojuk dalam... Ha, apa tu dalam majalah. Rakan-rakan artis dan sebagainya. Yang saya kata tadi Sabri Faddi. Okey. Terus. Tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat lain. Ada di antaranya separuh jalan pun ada. Nah, balik Mekah tu bukan main. Tuan-tuan sekalian muslimah. Pakai purdah nampak mata dua biji. Nah, minggu lepas muncul. Dalam stage show. Klasik nasional di Johor Bahru. Terkinja-kinja menari balik. Menari balik. Aini orang rahmat tak panjang ni. Nah, Duduk kapur rahmat pun tapi rahmat tak panjang. Nah, Menari, terkinja-kinja, menyanyi balik. Kalau umur tu masih muda, bolehlah tahan. Umur dah tua dah. Kan? Ada suara tu balik Mekah dua minggu je. Tutup kepala semua sekali. Lepas tu, masuk kelak malam. Sebab dia kerja penyanyi kelak malam. Dedah balik. Buka balik. Ha, kain pecah sampai ke paha, tuan-tuan sekalian. Nah? Aku tanya dia, kenapa Puan Hajjah ha? Bukankah baru balik Mekah? Ha? Kenapa pakai begini balik? Dia kata nak buat macam mana? Itu pakaian kerja saya. Pakaian kerja dia kata. Macam polislah pakai uniform. Polislah pakai uniform. Tentera, bomba uniform. Bomba. Saya penyanyi kelak malam. Inilah cara saya pakai. Dia rezeki. Cara dia kira cari rezeki. Ha? Cara itu tak kisah. Kan? Penulis pojuk. Memangkan diri dia joyah. Dia kata, saudara Lokman... Pilih jalan yang demikian pun Belum tentu lagi masuk syurga Kami yang dikatakan ha, Bekerja ha, Yang nampak se seakan-akan buat Benda maksiat ni Belum tentu lagi kami neraka kata dia Belum tentu lagi kami neraka Saya menguruk dada ha? Sepintas lalu memang betul lah Apa yang dia kata Sebab siapa yang boleh menentukan syurga neraka Tak ada Kau belum tentu Tok Guru tak boleh tentu Mufti tak boleh tentu Yang dipertuan agung Raja Sultan negeri pun tak boleh tentu siapa syurga siapa neraka. Eh Nabi sendiri pun tak boleh tentu. Nabi cuma beritahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Allah Taala bagi tahu kat dia, ini ahli syurga, jamin. Maka Nabi kata ini ahli syurga. Hak lain Nabi sendiri pun tak boleh jamin. Hari kiamat Nabi cuba tolong bagi syafaat kepada umat dia yang berdosa. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Tuntut sekian. Jadi nabi sendiri pun tak boleh jamin syurga. Dari segi ayat tu betul lah. Tapi soalnya kita kena faham. Apa peranan nabi? Inna arsalnaka bil haqqi bashira wa Bukankah peranan nabi tu datang tunjuk jalan? So, sungguhnya nabi tu datang tunjuk jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Eh kamu percaya pada nabi tak? Dok buat molok dia tak tahu tu? Dok sambut molok dia tak tahu takkan tak percaya pada nabi. Sambut molok lagi boleh kan, percaya pada Nabi, Nabi datang tunjuk jalan, okay. ini jalan ke neraka, Nabi kata, kalau kamu nak syurga, ikutlah jalan ini, walaupun tak confirm lagi masuk syurga, tapi sekurang-kurangnya inilah jalan ke syurga, kalau kamu nak neraka, ini jalan dia, buat maksiat, neraka pada Allah Ta'ala, dan sebagainya, ini jalan ke ke neraka, kan, dah dia buat jalan ke neraka, ha? tuan-tuan sekalian, dia buat benda maksiat, dia terbabit dengan perzinaan, dia terbabit pula buat film, video berzina. Eh dia ajak orang pula bersumpah pakai Quran. Kepala otak dia. Ajak orang bersumpah pakai Quran. Kamu buta ikut Quran? Apalagi nak ajak bersumpah? Ikut, ikut ikut Quran. Oh mari kita bersumpah kata dia. Kita junjung Quran. Eh kamu buta ikut Quran? Kalau kamu tu ulama ikut Quran. Tak apalah bolehlah bersumpah ikut Quran. Walaupun cara tu pun tak betul. Dalam Islam tak boleh bersumpah seperti mana yang dibuat oleh... ...Kristian... ...junjung Bible... ...bersumpah... ...tak boleh... ...bersumpah mubahalah... ...laknak boleh... ...siapa dia yang buat fitnah... ...dia yang kena laknak... Ha. ...tapi puak-puak ni... ...tuan-tuan sekalian... ...bukan setakat sekali sehari bersumpah... ...seratus kali sehari pun boleh... ...peduli apa... ...kan... Ha. ...itu masalah dia... ...jalan-jalan itu Nabi tunjuk pada kita... Awak nak ke syurga ini jalan. Awak nak kena ke apa ini jalan. Pilih hatilah. Tanya hatilah. Tanya hatilah. Tepuk dada. Tanya iman. Jangan tanya selera. Selera ni berubah-ubah. Hari ni makan sayur air. Besok makan sayur lemak. Lusa makan apa? Ikan singgang. Tuhlaka. Itu selera. Ha? Tanya iman kita bagaimana? Ini yang penting. Nabi tunjuk jalan. Contoh paling mudah sekali lah. Senang. Kita duduk di desa Bakti kepong ni. Kita nak pergi mana? Okey. Nak pergi ke Seremban. Keluar dekat apa? Highway sana. Tuan-tuan sekalian. Ada dua persimpangan. Lepas pada Greenwood. Tuan-tuan sekalian. Ada dua persimpangan. Satunya. Highway menuju ke Seremban. Ikut kanan. Satu lagi highway. Menuju ke Kuantan. Ikut kiri. Lepas pada bayar RM5. Tolong orang lalu. TOA tolong orang lalu. Tuan-tuan sekalian RM5 bayar. Lepas pada bayar tolong orang lalu 5 ringgit Sampai pula kepada Tol Bentong Bayar lagi 3 ringgit Sampai dekat Karak Ambil tekit Sampai ke Jabu Bayar lagi 21 ringgit Campur-campur semua sekali Dekat 30 ringgit Tak makan, tak minum Itu total tuan, tuan Tol wajib Tiap-tiap bulan Tol wajib Tol wajib yang saya kena bayar tiap-tiap bulan Kan? Ni tak masuk lagi Tol-tol sunak ni tak masuk lagi tu sunak ni. Kan? Nak pergi jalan dekat. Nak shortcut. Nak jalan yang elok sikit. masuk jalan betul. Kalau nak yang jalan jenis. Bengkuk-bengkuk. Jalan pecah-pecah sikit. Ikut jalan lama. Tuan-tuan sekalian. Boleh. Tak apa. Tapi kalau nak ikut tu, sunak. Ikut tu lah. Daripada sepenyih malam tadi. Lima ringgit. Singgit. Singgit. Singgit. Singgit. Baru sampai ke rumah. Tapi kalau tak nak ikut tu. Boleh. Ikut-ikut jalan lama. Ini tak masuk lagi tu sunak tu. Tuan, -tuan kata tu wajib RM30 sebulan. Tulang saya datang dengan angsa tu adalah angsa tu matang ke darah banyak. Ha? Dah lah binatang angsa tu dia matang ke darah banyak. Saya pergi ke Indonesia Kalimantan baru ni, terus saya kelihat. Sana kereta tak ada. Terkejut saya. Dalam bandar dia lengang je tak ada kereta. Kalau ada pun jenis MPV. Ada. Apa tu jenis? Ha, ah ada. jenis-jenis ha, yang jenis van-van. Ah -van. ha, itu. Teruslah kereta tak ada langsung. Dalam bandar dia lengang tapi motosikal cukup banyak. Ah, ha? uskar tak ada. Kedai jual kereta tak ada. Kedai jual motor berderet, tu totot sekian. Tak ada. Sana kereta tak ada. Ha ini dia totot sekian. Saya pergi sana baru ni tengok. Ha. Di sana dia tak nama angsa. Dia nama kijang. Benda yang sama juga. Nama dia kijang. Ha. Tulang saya duduk bawa kepuk leko. Dia bawa kepuk pokok kering, tu bukan apa. Nak bagi makan binatang tu lah. Ha -ha. ha. Nak bagi makan binatang tu. Jadi kalau tuan-tuan tak tolong bagi makan kat dia, tak tahulah. Tuan-tuan lah yang kena tolong. Ha -ha. Nanti lepas-lepas ni lah, insyaAllah. Ha. Sebab tuan-tuan dah rasa dah kali pertama dulu saya bawa makanan angsa tu. Jadi tuan-tuan bolehlah tolong bagi makan kat dia. nah ha. ha. tu dia. Jadi saya dah sebutnya, jalan tu tadi. Kalau kita nak pergi seremban, kita kena ikut jalan ke kiri. Eh, confirm sampai Serembang? Belum confirm. Boleh jadi sampai dekat Seri Kembangan, sampai dekat Nilai, sampai dekat mana? Belakang Kemalangan dan sebagainya. Tak sampai kita. Kan? Maknanya belum confirm lagi nak sampai ke ke tempat yang kita tuju. Tapi sekuang-kuangnya itulah jalan yang kita pilih. Nak pergi Kuantan pun begitu juga. Kita pilih jalan ni. Takkan kita nak pergi Serembang pilih jalan ke Kuantan? Itu bangang namanya. Orang kata awak nak pergi mana serembang. Kenapa tiba-tiba sampai dekat temeluh? Eh kenapa tak boleh pergi ke serembang ikut temeluh? Tengkorak kau. Mana boleh pergi serembang ikut temeluh? Kan? Ah ha, Kecuali simpan mancis ikut keluar ke Kuala Pilah. Tu bolehlah. Kan? Jauh pula. Dahlah jalan tu bersimpan-sempang pecah-pecah. Berliku-liku pula. Orang panggil bangang. Pasal apa? Kalau ikut jalan ni walaupun ada toh, street. Sejam, dua jam sampai sana. Sana tiga jam, empat jam tak sampai lagi. Kan? Jadi inilah jalan. Sekurang-kurangnya kita kata kita sudah berada di atas jalan yang menuju ke Seremban. Kita nak pergi Seremban. Walaupun tak confirm lagi sampai Seremban. Kita datang ke surga, dia pun tak confirm lagi masuk syurga. Betul tak? Tak confirm. Sudara Lokman, dia pun tak confirm lagi masuk syurga. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah berada di atas jalan itu. Jangan siapa komen lah. Jangan kata dia belum tentu lagi syurga. Memanglah. Habis kamu buat masyarakat. Salah seorang daripada komennya ini. Seorang ahli bina badan. Atlet. Saya pernah sebut nama Komen sama juga. Lebih kuatulah komen. Tuan-tuan sekalian. Ya Allah saya kata. Kita ni. Kalau tak tahu janganlah komen. Kalau jahil janganlah komen. Buat diam dah lah. Kalau tanya. Wartawan tanya apa? Saya no komen. Itu pilihan dia. Kan cantik namanya. Comel nampaknya. Nah, ni dok komen buat mulut banyak begitu-begini, begitu-begini. Mendedahkan kejahilan kita. Kalau kita jahil, sekalipun jangan tunjuk kita jahil. Kalau kita jahil, sekalipun jangan tunjuk kita jahil. Sebab ada benda yang kita tak boleh tunjuk, ada benda kita boleh tunjuk. Saya tu sekalian, kadang-kadang hati saya sedih. Bila saya bercakap mengenai dengan bagaimana umat Islam di Palestin Dibunuh oleh Israel. Hati kita sedih. Maka mengalir air mata kita. Kita tunjukkan kesedihan. Boleh. Kita tunjuk tunjukkan orang kita sedih. Tunjukkan kesedihan kita. Bila mana kita sedih. Marah kita dekat Israel. Kita tunjukkan kemarahan kita. Sampai bersinar biji mata kita ni. Merah biji mata kita. Kita tunjukkan kemarahan. Bila kita marah. Kita sedih. Boleh tunjuk kesedihan. Kita marah. Kita tunjuk kemarahan. Kita jumpa dengan orang tua dan sebagainya. Sayang anak-anak yatim dan sebagainya kita belai rambut orang, anak yatim tadi sebagainya kita tunjukkan kesayangan marah boleh tunjuk kemarahan sedih boleh tunjuk kesedihan sayang boleh tunjuk kesayangan tapi jahil jangan tunjuk kejahilan apalagi malu nah sayang boleh tunjuk kesayangan sedih boleh tunjuk kesedihan nah marah boleh tunjuk kemarahan malu boleh tunjuk ke boleh? Tak boleh. Malu tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk ke tu. Tak boleh tunjuk. Kesedihan boleh. Kesayangan boleh. kemarahan boleh. Ke. Tak sambung. Do, do, do, do, tu. Tak boleh tunjuk. Sama macam jahil. Janganlah tunjuk sangat kejahilan kita. Dedahkan sangat kejahilan kita. Tak boleh. Tiba-tiba. Untuk -tiba, ha? tangan sekalian. Apa tidaknya. Ha? Atas nama sukan tadi. Boleh kededah aurat atau nama sukat? Boleh. Kan? Orang berlari, aur orang -orang, itu, orang berlari pelari pecut. Oh, dia kata mesti kena pakai ha, seluar yang sesuai dan sebagainya. Seorang pelari pecut wanita daripada Arab datang berlari di Malaysia kita 500 meter, Raqayya, pakai tudung kepala, baju lengan panjang, trek sampai ke buku Lali. Berlari 500 meter mengalahkan pelari pecut yang pakai spender. Pelari daripada Jamaica, daripada Jepung, daripada Hong Kong. Lawan dengan pelari roh tadi. Roh menang nombor satu. Tonton sekalian. Ia pakai spender, kalah. Menunjukkan bukan pakaian itu yang menentukan prestasi kejayaan. Berenang begitu juga. Bukan tak boleh berenang, Nabi suruh ajar anak kamu berenang. Tapi bukan mesti kena pakai swimming train. Tutup atas sikit, bawah sikit. Rekalah pakaian berenang yang sesuai. Ni totos kelihat pakai tutup bawah sikit atas sikit. Tu yang suka renang sangat diminati, yang tekek hawa-hawa lagi abidah tu. Tiga renang. Tekek lain tak abih. Pasal apa? Pasal orang minat kepada perenang, bukan minat cara berenang. Minat melihat badan perenang tu. Totos kelihat. Ini dia. Tiba-tiba Ali bina badan, naik atas stage. Totos kelihat. Oh. Tunjuk dia. Ha. Dengan orang dada berketur-ketur daging. Makan daging 3 kilo sehari. Tuan-tuan sekalian. Dengan, kapanya, dengan betihnya berketur-ketur. Ha. Cantik badan saya ni. Ahli bina badan ni badan dia cantik. Tuan-tuan sekalian. Berketur-ketur ni. Tapi cuba tengok bawah pusat dia pakai apa. Tengok bawah pusat dia pakai apa. Pakai sepeda kecil. Haa. Yang tu yang saya kata tadi, kalau sedih tunjuk kesedihan, kalau sayang tunjuk kesayangan, kalau marah ikut tunjuk kemarahan, kalau malu boleh tunjuk. Tiba-tiba dia boleh tunjuk, tiba -tiba pakai sepeda kecil, naik atas pentah, naik atas setih. Tuan-tuan cuba keluar dekat kedai tu nanti. Ha? Yang pakai baju, yang pakai jubah, yang pakai baju Melayu, pakai ketayak, pakai kain plekak, keluar dekat kedai, buang semua sekali tinggal sepeda. Berani, Berani tak? Cuba keluar nak tahu. Kalau keluar, tuan-tuan berani buat begitu. Orang kata Pak Haji tu putus wayar. Hari ni mesti wayar shock ni. Kan? Tiba-tiba boleh naik atas pentah, tuan, tuan sekalian. Tunjuk pakai spender kecil. Hak ni nak komen, saudara Lukman. Tak payah komen lah. Hari ni dia, tuan, tuan sekalian. Jalan tu saya sebut. Ah, ha? Jalan-jalan menuju. Ah, ha? Jalan-jalan saya sebutkan tadi. Kemudian. Eh, dah pun. Kia banyak lagi tak lepas ni. Nak terus ke nak berhenti? Saya boleh ikut. Eh? Terus sikit lagi. Eh? Per habis Kia. Bobo? Ah, sampai sini. Hmm. Tuntas kelena sibuk pada kita pada hari kiamat nanti. Bila mana manusia dibangkitkan pada hari kiamat, Allah Taala pilih tujuh golongan saja. Yang terdiri daripada orang-orang yang beriman yang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ia akan dipermudahkan jalan. Menuju ke syurga Allah Ta'ala. Firman. Ini, sabda Nabi. Di dalam sebuah hadis. Daripada Abu Hurairah. radhiyallahu anhu. Nabi bersabda. Sab'atun yuzilluhumullah. Yawmal qiyamah. Fi zillihi yaumala zilla illa zilluhu. Al-imamul adil. Wasyabun nasya'an fi ibadati rabbih. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillah ijtamaa'a alayhi wa iftaraqa alayhi wa rajulun da'at hum ra'atun zaatun mansibin wa jamalin akfa hatta la ta'lama ma tunfiqu bi yaminuhu wa rajulun dhakarallahu hadis ha? bukhari wa muslim wa nasa'i hadis ini agak panjang ulasan dia pun kalau nak detail betul ha, panjang dan saya rasa malam ni kalau saya panjangkan hadis ini totos sekalian memang panjanglah tapi saya nak ringkas serengkas yang boleh kalau boleh kita berhenti pukul 3 ah ha, jangan panjang-panjang sangat totos sekalian tak pukul 3 pagi boleh ha hmm. Nabi sebut pada kita tujuh golongan yang dipilih oleh Allah Taala tujuh golongan saja Tujuh golongan itu bukan berdasar kepada bangsa. Bukan Arab, bukan Melayu, Cina, India, bukan. Jerman, Perancis tidak. Ah ha, bukan berdasar kepada bangsa. Walaupun bangsa tu totok selagi kita boleh sayang Melayu sayang pada Melayu, Arab sayang pada Arab, boleh. Tetapi bukan yang ha, menjadi kriteria Allah Taala untuk pilih orang-orang yang dipilih ke syurga Allah Taala ini. Totok selagi Ha? Yang dilindungi pada hari kiamat itu, tuan-tuan sekalian. Tidak berdasarkan kepada bangsa, warna kulit dan sebagainya. Tetapi berdasarkan kepada kriteria yang disebut di sini. Yang pertama kata Nabi, Orang yang akan dilindungi pada hari kiamat, Yang pertamanya, Al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Kita ni bila dengar perkataan imam yang adil ni, Eish. Betulah aku tak jadi imam, aku jadi makmum je ha? Eh bukan begitu Imam ni Makna dia ketua Dalam sembahyang memanglah ketua sembahyang Imam Dalam sembahyang ketua sembahyang imam Tak boleh mendahului imam Bukan setakat tak boleh rokok, tak boleh sujud. Kalau imam tak rokok, tak sujud lagi Tapak kaki pun tak boleh lebih Tu kita ada tu Petua tu, panduan dekat dinding tu Tak boleh lebih pada imam Hujung kaki tak apa, tak boleh. Tuan-tuan sekalian, tak boleh mendahului imam. Dan imam ni pula, saya baca dalam kitab Fekah. Sangat besar penghormatan dia. Sehingga kalau ada orang yang bagi harta pesaka dalam Korea, dalam kampung. Tuan-tuan sekalian, imam ada hak untuk menuntut harta pesaka tadi. Tapi imam mana nak pergi tuntut? kan? Saya percaya tak ada imam pergi nak tuntut harta pesaka orang lain. Eh, awak ni anak yang keberapa? Saya tidak anak yang keberapa, tapi saya imam dalam kampung ni. Ah, ha, tak dibaginya. Walaupun dari segi hukum fiqhnya boleh, imam ada hak menuntut harta pusaka. Kan? Ha, itu dia. Jadi imam di luar daripada masjid surau dalam rumah tangga, siapa dia imam? Ketua keluarga lah imam. Fah? Ha, ayah, suami itu imam. Mesti berlaku adil. Eh adil ni bukan untuk isteri je. Ha? isteri satu ialah, adil tak adil pun satu lah, tapi pada yang isteri lebih, cawangan banyak sangat dituntut berlaku adil sebab itulah orang perempuan tak nak bagi suami dia buka cawangan baru ni bukan apa, orang laki tak boleh berlaku adil, jarang sangat orang laki boleh berlaku adil kan. kadang-kadang balik rumah hak nombor 2 sehari suntuk setengah hari balik rumah nombor 1, satu, satu jam pun tak boleh lama dah, panah punggung dah Tuan -tuan sekalian, itu yang jadi sebab punca kenapa orang perempuan tak bagi suami dia buka cawangan baru. Kalau boleh berlaku adil saya ingat tak ada perempuan tak bagi. Payung mas, you know? Berpayungkan payung mas. Wanita yang bagi suami dia berkahwin dengan alasan yang cukup lah. Dengan alasan yang munasabahlah. Nabi kahwin 9 orang syariat. Ya Allah Taala izin pada Nabi kita tak boleh lebih pada 4. Kan? Nabi diberi syariat 9 orang. Tapi Nabi kawin satu saja anak darah. Yang lain semua janda tua. Yang lain semua janda tua. Kita kalau nak kawin pilih hak daya licin. Pilih hak muda. Hak tua buat apa? Haa, ha, itu dia. Tuan-tuan sekalian, tak betul dengan apa yang Nabi buat. Nah, ha? Tapi ada pula orang laki dia bagi hujah. Dia kata kalau sunnah lain tak boleh ikut, boleh ikut sunnah tu pun cukup dah. Sunnah lain tak boleh ikut, ikut sunnah tu pun cukup dah. Jangan sampai langsung tak ada. Kan? Nabi kata, siapa benci pada sunnah aku, beramaknya orang benci pada aku. Takkanlah aku tak boleh ikut sunnah lain. Nak makan cara Nabi, tak boleh tidur cara Nabi. Tak boleh buat kerja cara Nabi, tak boleh. Eh, kahwin cara Nabi pun tak boleh juga. Ada kawan saya, Datuk Speaker Negeri Kelantan. Rapat dengan saya. Pernah saya naik kereta dengan dia ramai-ramai lah. Duk bercakap pasal perkara ni lah. Ha? Dia kata apa? Dia kata, kita ni dia kata... ah ha? Kalau bercakap pun isteri tak bagi juga, dia kata. Apa lagi peluang yang ada pada kita? Dah lah nak buat, tak boleh. Nak bercakap pun tak boleh juga. Buka mulut je, ha, naik penungkur, kata dia. Ha, isteri garang. Buka mulut je, terus marah. Eh, kalau bercakap pun tak boleh, apa lagi yang ada pada kita, dia kata. Dah nak buat, tak boleh dah. Nak bercakap pun tak boleh, kata dia. Ha, sebab para perempuan ni, dia takut suami dia tak berlaku adil. Kalau suami boleh berlaku adil, sana cukup dengan time dia, cukup dengan dia punya apa tu ha? dia punya ha, nafkahnya dan sebagainya. Saya ingat orang sini dulu akan bagi. Betul tak? Eh? Ha? Saya ingat orang sini dulu akan bagi 10 orang kampung lain. Ha. Pasal dia tahu payum mas. Bukan senang-senang payum mas, bukan wah mas, payum mas. Ha, tapi oleh kerana lelaki ini tak boleh berlaku adil, Eh, subuk tak boleh berlaku adil, bukan saja orang lain, orang rumah saya pun tak lagi kata tak boleh berlaku adil. Kan? Kalau boleh berlaku adil, okeylah tak apa lah, aku boleh berlaku adil. Nah, ah tu. Dah kita tanyalah kita, bolehkah aku berlaku adil? Nah, kalau tanya kebahagian orang semua, nak? Nak tak? Nah. Eh, nak Tapi soalnya tak boleh berlaku adil itu sajalah. Nah, ah dia. Adil itu mesti Demikianlah, ketua dalam Korea, dalam kampung, dalam negeri, dalam negara... ...kena berlaku adik kepada anak buah dia. Jangan hak tu bagi, hak ni tak bagi. Hak tu sekat, hak ni halang. Ya, sanung pula boleh. Tuan-tuan sekalian, ini tak betul betulah ni. Ha. Kalau saya cerita buat ni, tuan-tuan sekalian... saya kata di buku 3 pagi ni. Ha. Sebut kata Kelantan. Pasal apa Kelantan tak dapat royalti... ...pasal apa Teganu tak dapat royalti. Walahannya, tuan-tuan sekalian... Ambil cukai daripada Kelantan, daripada Tengganung, balik ke Kuala Lumpur, bukan sikit, banyak. Kenapa tak diberinya? Kan? Ha, inilah dikatakan keadilan itu. Ketua tu tak boleh berlaku adil. Ha, itu dia. Baru yang pertama. Nabi kata, orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala yang kedua, Orang yang meletakkan dirinya dalam beribadat pada Allah Ta'ala dalam apa kerja yang dia buat pun. Dia bersukan jadi ibadat. Dia kerja jadi ibadat. Ha? Dia berinteraksi pun jadi ibadat. Dia berhubungan pun jadi ibadat. Tuan-tuan sekalian. Semua jadi ibadat. Suami isteri berhubung jadi ibadat. Kita berkawan dengan sahabat jadi ibadat. Kita bela binatang boleh jadi ibadat. Jangan seksa binatang dah lah. Kan? Ha, itu dia, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga nak ringkas ni. Pasal 10 minit saja tadi. Orang beri kat saya. Jadi, yang ketiga... Nabi kata warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid pemuda yang hatinya cenderung dengan masjid Nabi sebut di pemuda pemuda yang hati berminat dengan masjid sekarang ni jangan pandang jauh pandang dalam surau kita ni dahlah berapa ramai pemuda yang datang ke surau ke masjid berbanding dengan golongan yang sonjo ni berbanding dengan golongan yang saya sebut tadi gigi mi tak putus ni Tuan-tuan sekalian Ah, ha. berapa ramai cuba bilang. Gua bilang. Paling belakang tengok berapa ramai? Nah. Ha. Confirm. Orang muda 4 orang, orang tuanya berpuluh-puluh orang. Ha. Betul lah Nabi kata tu betul sangat Nabi kata. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun ma fil masajid. Kelada orang muda yang berminat dengan masjid. Ya Allah, cantik. Tapi sayanya orang muda duduk mana? Orang muda duduk atas motosikal, merempik. Nah, pusat-pusat beli-belah, ganggu orang lalu lalang. Petik kita sampai subuh, pukul 3-4 pagi. Tuan-tuan sekalian. Yang nah, datang suruh masjid. Ah, tak ada nak pergi ni. Hak dah pencet-pencet ni dah. Hak yang dah apa tu otai-otai ni dah. Tuan-tuan sekalian. Ah, itu dia. Yang keempat warujulan. War, warujulan ni. Tahabba filah. Ijtama'a alaihi waftaraka alaihi. Dua orang. Yang membina persahabatan perhubungan. Di atas ketua'atan kepada Allah Ta'ala waftaraka alaihi dan berpisah juga di atas ketaatan kepada Allah taala. Saya berkahwin dengan awak kerana awak orang yang beriman. Saya menjadikan awak pasangan saya, suami isteri saya sebagai ha, pasangan yang beriman. kerana awak orang yang beriman, bukan kerana ha, masjid semata-belalang. Bukan kerana duit banyak, bukan ha, kerana BMW, bukan. Tetapi kerana awak orang yang beriman. Saya terbuka untuk terima awak sebagai pasangan saya. Nah. Ah ha, gitu dia tosten. Berkawan pun begitu. Bukan berkawan semasa ada duit tapi berkawan semasa kita tak ada duit. Nah. Ah ha, begitu. Bukan ah ha, sayang abang semasa abang penuh poket tapi abang melayang semasa tak ada poket. Bukan. Nah. Ah ha, begitu. Yang ke berapa dah? Yang ke ...lima. Wa rajulun da'atu humraatun wa jamal nafsiha faqala inni akhufullah orang yang diajak melakukan maksiat ataupun menuju ke tempat maksiat dia menolak ajakan tadi ni akhufullah aku takut kena Allah bukan aku tak ada duit bukan tak ada duit bukan tak ada masa ada duit ada masa tapi aku takut kerana tempat tu Allah taala murka Ini golongan yang kelima yang keenam Warajulun rajulun tasaddaqa akfa Hatta la ta'lam ma shimaluhu ma tunfiqu bi orang yang mengikhlaskan sedekahnya seolah-olah tangan kanan dia memberi tangan kirinya tidak menyedari Sedekah dia ikhlas to to sekalian ah ha? tangan kanan beri tangan kiri tak sedar bandingkan begitu to to sekalian yang ketujuh terakhir sekali warajulun zakarallah Khalian fa fa orang yang bertafakur memikirkan tentang kebesaran Allah taala sampai mengalir air mata keinsafan mengalir air mata keinsafan memikirkan tentang kebesaran Allah taala apa tidaknya tugas kita rasa kita hebat tunjuk samseng dengan Allah taala Allah taala lakukan sekejap negara Jepun beralih kedudukan berapa berapa berapa, berapa meter daripada tempat asal dia tak nah. Beralih negara Jepun. Sekejap saja Allah Ta'ala buat. Sekelip mata ribu-ribu. Umat Jepun. Tuan-tuan sekalian. Hilang. lenyap Tuan-tuan sekalian. Negara Jepun itu adalah negara canggih. Ekonomi cukup kuat. Asia. Ekonomi Jepun. Tetapi Allah Ta'ala turunkan sikit. Tuan-tuan sekalian. Ha? Menjadikan Jepun demikian rupa hari ini. Jadi Tuan-tuan sekalian. Tafakur memikir kebetulan mengalir air mata merupakan sifat-sifat yang dia yang yang yang ada kepada tujuh golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala... ...untuk sampai ke syurga Allah Ta'ala selain daripada hak lain, -lain lah. Tapi inilah yang aula yang paling utama yang perlu kita cek diri kita. Adakah aku memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi ataupun tak ada langsung. Kalau tak ada tujuh, ada enam, lima, empat, tiga, dua, satu pun kuah-kuahnya jangan sampai tak ada langsung tuan-tuan sekalian. Nah. Ah jadi itulah yang saya nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan pada malam ini ah daripada sifat dan ciri-ciri orang-orang beriman. Sampailah kepada matlamat utama kita Untuk memasuki, menjejakki Dan seterusnya mendiami Syurga Allah Ta'ala di kehidupan abadi Di akhirat nanti Ada di dalam hadis-hadis Dan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi Mudah-mudahan ha, kita dapat kefahaman Mudah-mudahan kita dapat maklumat Mudah-mudahan kita dapat ilmu Dan mudah-mudahan kita akan mendapat Apa yang kita hajati daripada apa yang kita Dengar dan kita baca tadi Mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik Sampai kita bertemu lagi di peluang dan kesempatan patalai di masa akan datang wallahu alam akulu kali haza astaufillah alazim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tu sekalian dekat kereta angsa sana makanan angsa ada di, di dijual di sana untuk bantu angsa tu bergerak dia tu sekalian jangan lepaskan peluang jangan jangan biarkan saya pikul balik semula ke terengganu wallahu alam